Nem ő az. Ez is egyike azoknak az apró igaztalanságoknak, amiket lelkünkben követünk el. Jó az effélékre ráeszmélni, megnyugtatni magunkat, hogy nem is vagyunk olyan áldott jó ahogy képzeljük. Az a pár pofon a sorstól nem ártatlan csújt. Hogy fel vagyunk háborodva azon az ókori barbár szokáson, amikor a mérges podeszta fejét véteti a vesztett csata Mit tehet róla szegény, nem igaz? Pedig naponta magunk is elkövetünk hasonló gonoszságot, ha csak gondolatban is, nem lévén megfelelő hatalom birtokában. Haragszunk fele barátunkra, akinek egyetlen bűne, hogy ránk nézve kellemetlen képzettársulás fűződik személyéhez, anélkül, hogy valami köze volna hozzá. Vagy még ennyi se. Haragszunk rá, mert véletlenül nem ő az, akire helyette számítottunk. Haragszunk rá a legigasztalanabb, legsértőbb, legembertelenebb okból, azért, mert önmagával azonos, és nem mással. Haragszunk rá, amely az új lélektan szerint egyenlő a halálkívánsággal. Állati ösztönünk egyszerűen megölné, ha lehetne. Tömeggyilkosságra volnánk képesek adandó helyzetben. Egyszer egy előadásomon, amire hiú voltam, kevés közönség jelent meg. Kevesen voltak, de csupa lelkes, jó akaró hallgató, önzetlen híveim. Mégis, megjelenvén a pódiumon, első ösztönöm az volt, hogy rájuk fölmegyek, s alaposan összeszígyem őket, amiért ilyen kevesen vannak. Szégyelletik magukat, hogy nincsenek többen. Az egész előadás alatt haragot és megvetést éreztem, az arcokon pedig rejtett rossz indulatot véltem felfedezni. Csak azért jöttek, hogy megmutassák nekem, milyen kevesen jöttek. Még szerencse, hogy csak ennyien vannak. A hiányzók nyilván tapintatból nem jöttek el, hogy ne lássák ezt a szégyent. Milyen kedves tőlük. Rémes gondolni, hogy ház lehetne tanulni ennek a harmadháznak. Mindez arról jut eszembe, hogy ma jöttem rám értellen szembes nekem egyik ismerősöm. Három éve ismerem. Mindig rosszat beszélek róla, azt hiszem ártottam is neki. Az illető kedves, szerény, mosolygó úriember a sevét. Mégis valami alattomosságot szagolok rajta. Most jut eszembe, honnan datálódik ez az érzésem. Egyszer, három évvel ezelőtt, másodszor beszélve vele életemben, kedvesen, szerényen és mosolyogva minden sértődöttség nélkül figyelmeztetett, hogy összetévesztettem valakivel.